Aixo, eta etorri arabako koarri arteko bertso txapelketako bigarren final erdi honetara. Dakizuenez, bi modalitate dauzka txapelketa honek, idatzizkoa eta batpatekoa. Lehenengo fasean, idatzizko modalitatean, araba osoko hogeita zei taldek parte hartu dute eta maha bitalde batpatekoan. Lehenengo fasearen ondoren, launa talde zailkatu dira finalerdietara. erdietara. Batpatekoan, gaztezko kakiturriari, aieraldeko altubepekoak, Aramaioko mariseka eta gurengo sorginetxe. Eta idatzizkoan Gasteizko Martinzipia eta Trikiporru Aramaioko haiene eta gurengo ostiraliluntzetako berbalagunak. Atzo jokatutako lehenengo finalerdian idatzizko modalitatean Gasteizko Martinzipia taldea finalera sailkatu zen eta Aialaraldeko Altubepekoak batpateko modalitatean. Gaurko finalerdi honetan idatzizko modalitatean aramaioko haiene taldea eta aguengo osstiira berbalagunak karituko dira. Bertso idatziak egiteko bi talde hauek duten gaia hauxe da, bererezkualdeko pertsonaak. Lehenengo taldeak kantuan agurrengo berbalagunak. de la entsar kolleia es entzaraz orden personalia zerrogo batua ordain de bat kolia edunak die do burrean astazio antzia esanuna aski sue bolgi sue do dena aldean izan zen momentik etxe egin orda bal lehengo pertsonaia apa ona ti garana bai eta ez ea easparreguak akmatzen du zuen Zorakotzen oh, da gurengo bat Eman kume aparta dugu gurengo bat Degu izan datzen zuen noita <risa> berako <risa> <risa> bat Dela arroa da baitzen beren eko bat Eiru garena, <risa> bero bat gure publiko garen